מזמור ס"ח. למנצח לדוד, מזמור שיר. יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. כהנדוף עשן תנדוף, כהימס דונג מפני אש. יאבדו רשעים מפני אלוהים. וצדיקים ישמחו, יאלצו לפני אלוהים, וישישו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו ואילזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במאון קודשו. אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צריכה. אלוהים בצאתך לפני עמך, וצעדך וישמעון סלע. ארץ רעשה, אף שמים נטפו מפני אלוהים, זה סיני, מפני אלוהים, אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה, אתה חוננת. חייתך ישבובה, תכין בטובתך לאני אלוהים. אדוני ייתן אומר, המבשרות צבא רב. מלכי צבאות יידודון יידודון, ונבט בית, תחלק שלל. אם תשכבון בין שפתיים כנפי יונה נחפה וכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. בפרס שדי מלכים בה תשלג בצלמון. הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן. למה תרצדון הרים גבנונים, ההר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוני ישכון לנצח. ריבותיים, אלפי שנאן, אדוני ום, סיני בקודש. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, ואף שוררים, לשכון יה, אלוהים. ברוך אדוני, יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו, סלע. האל לנו, אל למושעות, ולאלוהים אדוני, למוות תוצאות. אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער, מתהלך באשמיו. אמר אדוני, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, למען תנחץ רגלך בדם, לשון כלביך מאויבים מנהו. ראו הליכותיך, אלוהים, הליכות אלי, מלכיב הקודש. קידמו שרים אחר נוגנים בתוך עלמות תופפות, במקהלות ברחו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי, ציווה אלוהיך עוזיך, עוזה אלוהים, זו פעלת לנו. מהיכליך על ירושלים, לך יובילו מלכים שי. גער חיית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסף, בזר עמים קרבות יחפצו. יעטיו חשמנים מנימצרים, מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע. לרוכב בשמי, שמי קדם, הן ייתן בקולו כל עוז. תנו עוז לאלוהים. על ישראל גאוותו, ואוזו בשחקים. נורה אלוהים ממקדשיך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים.